Romallara Məktub 10-cu fəsil Ey qardaşlar, İsraillilərin xilasını ürəhdən arzulayıram və bunun üçün Allaha dua eləyirəm. Onların barəsində şəhadət eləyirəm ki, Allah naminə qeyrət çəkillər, amma bu qeyrət biliyə əsaslanmır. Çünki onlar Allahdan gələn salihliyi anlamıyıb, öz salihliklərini bərqarar etməyə çalışmaqla Allahın salihliyinə tabi olmadılar. Məsih qanunun sonu olub ki, iman gətirən hər kəs salih sayılsın. Musa qanunla gələn salihlik haqqında belə yazır. Bu şeyləri yerinə yetirən adam bunların sayəsində yaşayacaq. Amma imanla gələn salihlik barədə belə deyilir. Ürəyində demə ki, kim göylərə, yəni Məsihi endirməyə çıxacaq, ya da kim dipsiz dərinliyə, yəni Məsihi ölülər arasından qaldırmağa inəcək. Bəs onda nə deyilir? Kəlam səna çox yaxındır. O, sənin dilində və ürəyindədir. Biz, Elə həmin iman kəlamını vəz edirik. Əgər sən İsanın Rəbb olduğunu dilinlə iqrar edib, Allahın onu ölülər arasından diriltdiyinə ürəkdən inansan, xilas olacaqsan. Çünki insan ürəkdən iman etməklə salih sayılır və dili ilə iqrar etməklə xilas olur. Belə ki, müqəddəs yazıda deyilir, Ona iman edən heç kəs utandırılmayacaq. Burada yəhudi ilə yunan arasında fərq yoxdur. Hamısının Rəbbi birdir və onu çağıranların hamısına bol bərəkət verir. Çünki Rəbbin adını çağıran hər kəs xilas olacaq. Vəs onlar iman etmədikləri şəxsi necə çağıracaqlar? Barəsində eşitmədikləri şəxsə Necə iman edəcəklər? Vəz edən olmasa, Necə eşidəcəklər? Göndərilməsələr, Necə vəz edəcəklər? Necə ki, yazılıb? Xoş xəbəri müjdəliyənin qədəmləri, Necə də gözəldir? Amma müjdəyə hamı qulaq asmadı, Çünki Yeşaya deyir, Ya Rəb, xəbərimizə kim inandı? Beləliklə, İman eşitməkdən, eşitmək də məsihin kəlamı vasitəsilə yaranır. Lakin soruşuram, məyər onlar eşitmədilər, əlbəttə ki, eşitdilər. Avazları bütün dünyaya yayıldı, sözləri yerin ucqarlarına çatdı. Bir də soruşuram, məyər İsrail anlamadı, Musa ilk olaraq deyir, Mən sizi xalq olmayanlarla qıskandıracağım, axmaq bir millətlə qəzəbləndirəcəyəm. Yeşaya isə cəsarətlə deyir, Rəb deyir, məni axtarmayanlar tərəfindən tapıldım, məni soruşmayanlara mən zuhur etdim. İsrail barədə isə belə deyir, gün boyu itayətsiz, Dikbaş xalqa əllərimi uzadıb durdum.